Euskal eta Bidasaldeko txirrindulari e, aunitz izanen ditugu bertankorrika, e, maila honenetako txirrindulari tropela izanen dugu, hiru etapa gogor, e, itxuraz bedenen, eta, bueno, ze valorazio egiten duzu e, aurtengo edizioaren inguruan? Bueno, valorazio oso importantea, ez? Oso importantea, benik ez bain, egiten dalako oso importantea, Ba, bueno, katea esaten dugun bezalako kate hori ez austea da, eh? Guztatzea egu profesionalak ikuste baina profesionalak izateko beste kategoriko txerindularitza bateko behar du, beraz horrega aldo hortatik, zorionak eman organizazioari, ba, jarraitzea ditekan, eta gero esan duzuna, eh? Ba, egia da, ba, ba, no? kanpotikane hiru ekipo geturtzen dira, hori ere bai hemengo txerindularia ez izaten da, ba, atzerriko txerindulariekin kompetitzea eta ikustea bere maian ondagoen kokauta, Eita bueno, e, usteet, rekorridoa aldetik gani ikusgarre izango dela, bai, bai lehenengo etapa eta daia bigarna oso gorrak izango dira, eta hirugarrengoa beti izaten da, bueno, sorpresa ematen duen etapa idotakoa ez, beraz usteet, ba, bueno, e, bigarrengo etapa ere oso gorra da, e, mendaten bukatzen da eta diferentziak egongo dira, baina esan dute bezala ez, azkenengo edizioko, azkenengo etapak beti, markatzen du garailea. Metapasa arte zehu behinia jakiten zenek gira baziko duen, beraz, emozioa azken momentu arte egukiko dugula. Aipatu duzue aurkezpenin, e, bida soa hitzulia, ba, nolabait errateko erakusleio bat dela ez, e, gazteentzat, entzat. Hemen parte hartzen duenak ba, bueno, nolabait txartel bat du, e, maia gorenetan egoteko, edo bueno, bederen lekutxo bat egiteko aukera handiagoa. Eta, ba, alde horretatik, ba, besteko lasterketa bat da, e, bakarra da gipuzkoan, eta, bueno, ba, erkidegoan, ez, eta, bueno, ba, aldarrikatu beharko da, ez, maia gorenetan Euskaldun txirrendulariak nahi baditugu, ba, horrelako lasterketak, babestu bestu behar direla. Bari, bai, ezakite hori izenei komentatu beharko genioke, baina, bai, egia da, ba, bueno bai esponsorrei eta bueno, jendea txirrindularitza guztatzen jendeari eta alduena horrelako ekitaldi batei laguntzea, batei oh, urtetan zehar laguntzeko asmotan balima daude, ba bueno ba, esaten dugu bezala, ez goiko txirrindularitza oso polita dago, baino bekoari ere bai lagundu behar zailola. eredu izan nahi balima hitugu aurren antzean txirrindulariak ba bestea kate lotu egin behar dana eta bueno, bate entzuten badigu, eh, animatzen dugu ba, bueno, txirrindularitza Begaldeari ere ere begiratzeko pixka bat eta laguntzeko asmota balimadae, eh, guk gustera jarretuko diegula o lagunduko diegula nun jarri eta zer egin? Ba, bueno, ba, ba bueno, bidasoa bezalako ba, probak mantentzeko eta bueno, zergaitik ganez, ez? Ba itzultzen balimada beste itzule batzuk ege, leno egin izan dira bezala. Askerea bueno, hori da, izan da gure eredua, ez? Eh, e, estatu mailean bezala txirrindoraitza guztia iaia ia, esaterako, e, Euskal Herrian dago, eta, bueno, gogorra da, baina saiatu beharko dugu horrela mantentzea, ez? Ederki, ba, eskerrik asko, eta, bueno, ba, zorte hon, e, bide asoaitzuli honetan berriz ere. Ederki, minea esker eta hori, suertea organizazioai, eta, aber, laguntza behar badima dute, hemen gaudela laguntzeko prest. Ederki, eskerrik asko. Ederki, zu behar di.